Hallo maats, kom ons gaan kyk wat het verder gebeur in Abram en Isaacse levens nadat Sarah dood is en hulle haar begrawe het. Na een ruk het Abram weer een vrou geneem en haar naam was Katura. En Katura en Abram het ook seens gehad, hulle het sê seens gehad. Maar Isaac het nog altyd by sy pa gebly en na sy pa gekyk. En toe Abram naal ouwer was, en hy geweet het, dat hy nou nie meer lang het om te leef nie, toe roep hy vir Elie Ezer sy dienskneg, en hy sê vir hom, Elie Ezer, kom sit jou hand hier op my heep, en beloof vir my, dat jy vir Isaac, een vrou sal gaan haal, in die land waar ek vandaan kom, daar by my familie, en dat jy nie vir hom, 'n vrou sal neem hier tussen die klompkana, nie te nie. Maar Abram, sê nou net, die vrou wil my nou nie terugvolg hier na hierdie land toe nie. Wat moet ek dan doen? Moet ek nie maar lieverste vir Isaac saam na daar die land toe waar die familie vandaan kom nie? En Abram sê die vrou nie, jy doen dit glad nie. As die vrou nie wil saam kom nie, dan kom jy nou maar terug. Maar jy gaan nie vir Isaac saamvat nie. Vader Jawee, sal een boodskapper vir jou uitstuur en jy moet vir my sien daar by hulle een vrou gaan haal. En toe het Eliezer sy hand op Abraham Abramse heep gelee en hy het hierdie belofte gemaakt oor hierdie sa. En Eliezer het toe nou 10 kamele gevat en hy het hulle opgesaal en alle rande kostbare geskenke saam geneem en hy het toe nou gegaan. En toe kom hy nou by die stad aan en uit buitenkant die stad het hy nou sy kamele laat neerknieel so dat hulle nou kon water kry. En dit was nou in die aandse kant en Elie Esar het toe gebed ook. En hy het vir vader gevra om die vrou wat vader wil hee moet nou Isaacse vrou word, dat hy haar sal kan ontmoet, dat hy haar sal kry, so hy nou nie met lee hande terug moet gaan hee. En hy vra toe vir vader, as ek nou vir die meisie vraag, of vir die vrou vraag, ach, hou toch jou kruik, dat ek ietsie kan drink, dan moet sy my antwoord, drink, en ek sal die kamele ook laat drink, en as sy so antwoord, dan sal ek ons nou weet, dat jy hier die meisie, of hier die vrou, bestem het vir Isaac, die knig, en dan sal ek weet, dat jy vir ons medelij heet, en jy die ees het nog nie eers klaar gepraat nie, Toe kom Rebecca uit haar paase plek uit en sy stap na die pit toe en sy het n kruik daar gehaad en sy wil toe nou water in die kruik sit. En sy het toe nou na die fontein toe gegaan en sy het water geskep. En toe kom jullie ees daar oor na haar toe en hy sê vir haar, ach laat my toch een bykie water uit jou kruik drink man. Ek is vreeslik doos, en kom nou 'n ver aan. En sy sê dadelijk, drink my meester. Daarop laat sy gauw haar kruik op haar hand afsak en sy geef vir Eliezer water om te drink. En nadat sy hom genoeg water laat drink het, sê sy vir hom, ek sal vir die kamele ook skep totdat hylle genoeg gedrink het. En dadelijk het sy toe haar kruik in die drinkpak leeggemaak, sy het al haar waterkies uitgegooi so die kamele ook kan water kry. So prachtige mensie! En Eliezer het baie stiliekies na haar gekyk en toe het hy geweet, hierdie is die vrou wat vader Yahweh vir Isaac wil hee. En hy vat toe die geskenke en hy geef vir haar een ring en hy geef vir haar gouwe armbande vir haar hande en hy vraag vir haar, wie is jy? Wie se dochter is jy? En sy vertel toe vir hom wie sy is en waar hulle bly en so aan. En Eliezer vraag toe vir haar, Maar is daar plek in jylle huis vir my om te oornag, in jou pa'se huis? Sal hy, sal hy dat ek daar so gaan bly vir die nacht, want ek het nergens anders om te gaan nie. En sy sê toe vir hom, dis alles reg ons het genoeg voer en ons het ook plek vir jylle om te oornag, kom! En Eliezer was baie dankbaar dat vader Yahweh vir hom gehelp het om die rechte vrou te kry. En toe het hy natuurlijk saam met haar huis toe geloop en hierdie vrou sy naam was... Rebecca, en haar broerse naam was Laban, en sy het vir hom vertel wat alles gebeur het, en Laban het toe vir hom ingenooi en gesê, kom, laat ons bykie gesels en kom, bly maar jy so oor vir die nacht, kan ons vir jou kamele strooi en voer gee en water om jylle voete te was en alles wat jylle nodig het, en hy het mooi na jylle ezer gekyk, En Eliezer het ook vir hulle vertel, wie hy is, dat hy van Abramse mense afkom, en dat hy Abramse diensknecht is, en dat Sarah Abramse vrou is, en dat hy nou een dochter moet kom haal, om te trou met Isaac, want Isaac moet nou ‘n vrou kry. En Rebecca se pa en sy broer sê toe vir hom, maar hierdie saak is nou van vader Yahweh, so ons sal jou nie stop nie, daar is Rebecca, nie maar. En vat er dan nou vir Isaac vir a vrou. Maar Rebecca sy ma sê toe nie, he, laat ons eerst by Rebecca hoor of sy wil gaan. Hulle roep toe vir Rebecca en Rebecca sê toe, ja ek wil saam gaan. En toe het hulle nou laat Rebecca en haar dienstmeisie saam met haar gaan na Abraham se huis toe. Nou dit was maar n rikkie ry gewees so met die kamele saam, want kamele loop ons maar starig, ek weet nie of jy al kamele gesien het nie, maar aan die kant weer het Isaac nou daar gesit, en dit was al amper aand gewees, en hy het toen nou gegaan om bykie te gaan dink in die veld, en toe hy so opkyk, sien hy, daar kom die kamele aan, en Rebecca, wat toen nou op een van die kamele is, het nou ook opgekyk, en toe sien sy, daar is een man, en dit was nou vir Isaac wat sy raak gesê, en sy vraag toe, wie is hier die man wat daar so loop? En Eliezer sê van, dit is my meester. Toe het sy haar gezicht met een sluier toegemaak, en toe hulle nou daar by Isaac aankom, toe vertel Eliezer onmiddellik vir Isaac, wat hy alles gedoen het, en wat nou gebeur het. En toe word Rebecca nou, Isaakse vrou, en hulle was baie, baie lief in mekaar, en so is Isaak dan nou ook getroos, na die dood van sy liewe ma, Sarah. En Rebecca en Isaak was se hele rikkie getrouwd gewees, maar daar het nie kinderkies gekom nie. Toe lyk dit asof sy nou ook kinderloos is, net soos wat se ma, Sarah, aanvankelijk mos was. En Rebecca sê toe vir, Isaak eendag. Ach, asseblief, isak wil jy nie maar asseblief vir vader gaan bid en vraag dat hy vir ons een oukeinkie gee nie? Want, lyk like vir my, jou ma was kinderloos totdat jou pa Abraham gaan bid het en toe het sy vir jou gekry. En nadat hulle nou so rikkie gesel sê, toe sê Isaak, ma, dit is reg, Rebecca, kom, ons maak nou maar klaar, dan gaan ons na a plekkie toe, dan gaan bid ons, en vraag ons vir vader, om vir ons ook 'n babatjie te gee. En raai wat, maats? Net nadat hulle gevra het, toe het Vader hulle geseën en hulle het nou ook verwag. En terwyl sy nou nog die babas verwag het, het die babas vreeslik gestoe binne in haar. En sy het nie geweet of verstaan wat aangaan nie. En sy het te klompie van die ander vrouens gevra en hulle het gesê nee, hulle weet ook nie wat aangaan nie. En later, toe gaan sy nou nou maar na Abraham toe, na Isaacse pa, en sy vraag vir hom, pa Abram, sal pa asseblief vir Yahweh gaan vraag, wat gaan aan hier binnen in my? Want het is 'n vreselike gestoeerij hier binnen in my. Ek verstaan nie wat aan nie. En so het sy nou vir a paar mense gevra om vir Yahweh te vraag. En toe kom die boodskap, wat vaas sê. Vader sê, daar sy, toe bieie nazies binnen in jou. Dit is twee groepe mense wat daar gaan wees, uit hylle uit. En die een groep sal sterker wees as die ander, en die een groep sal die ander groep dien. En toe kom die dag waarop die babiekies nou gebore word, en toe sien sy nou eers wat dit vader bedoel. Toe is dit twee babas, en die een was Esau, en die ander een was Jacob. En Esau was eerste gebore, en hy was rooierig en hy het rooie haare gehaad, daarom het hulle om Esau genoem, en die ander een het Esau se hakskeen vastgegryp, en hulle het vir hom gesê, sy naam is Jacob, en die seens het groot geword, en Esau was een baie slie en bedrieglike man gewees, maar hy was ook een uitstekende jachter gewees, en jakob was nou weer een baie suiver mens en wijse man gewees, En hy het maar in tente geblei en hy het daarvan gehou om die diere kost te gee en alle te kyk, dit is nou die skaapies en die bokies en so aan. En verder het hy ook daarvan gehou om meer te leer oor vader Yahweh. En hy het ook alles gedoen wat sy pa en maam geleer het om te doen en in daardie tyd was Abraham nou al baie oud gewees, en hy het vir al sy ander seens het hy geskenke gegeen, en hy het hulle weggestuur na ander plekke toe. Maar Abraham het vir Isaac alles gegeen wat hy het, en al sy skatte gegeen, en hy het gevat en hy het vir hom gesê, Isaac, jy moet alles doen wat vader Yahweh vir jou sê om te doen, luister na die geboeie en die wette en alles wat hy sê, en as vader vir jou sê om iets te doen, Doen dit, Moenie van die rechte weg afweik nie, Moenie nie weggaan nie, moet links gaan of rechts nie, bly net by wat vader vir jou sê, so dit goed kan gaan met julle. En onthou die wonderlijke dade en werke van vader wat hy nog altijd vir ons gedoen het, en leer al ons kinders en jou kinders en kleinkinders, leer Amal van vader Yahweh. moenie laat ons nageslag iets oorkom en nie van Yahweh geweet het nie. Asseblief, leer vir hulle hoe lief Yahweh vir hulle amal is. En nou kan jylle sien maats, hoekom ons nog steeds van Yahweh weet. Want ons oudpas het ons paas geleer en ons paas en ons maas het nou weer vir jou pa en ma geleer en jylle moet weer een dag vir jylle kinders leer van Yahweh. En dit is hoekom ons weet hoe lief Yahweh ons allemaal het. En daarom wil ons allemaal vir hom ook lief wees. En nadat Abram al hierdie dinge met isak gepraat het, het hy vir isak geseen en toe het Abram gesterwe. Abram was 175 jaar oud toe hy dood is. En die hele landse mense was verskrikkelijk hard seer oor Abram dood mense was verskrikkelijk hard oor Abram dood is. En hy het hom gebegrawe en tot die ouw kinderkies. Amal was daar gewees om by, by sy begrafnis te wees. En om vir Isaac en Ismael te troos. Want is baie hardseer as die mense papa en mama dood is. Nou weet ons al wie is Abram en ons weet wie is Isaac. En ons weet van se twee seens, Jacob en Esau. Vandagse lesie is maar korterig, maar ons gaan volgende keer verder leer oor Esau en oor Jacob. Maar intussen moet julle onthou om met Joshua te praat en vir hom lief te wees en ook vir ons maaikies en al die mense om ons lief te hee en hulle ook te vertel van Joshua so dat hulle ook kan liefde hee in hulle levens.